про існування яких ніхто не здогадується. Тим часом баба Санька, не діждавшись від господаря припросин, уже порядкувала за столом. Поставила посередині мальовану миску з варениками, накритою, щоб не вистигали, тарілкою догори дном, і дістала з-під поли старого плисового пальта пляшечку своєї, домашнього виробництва. Взяла з рук занімілої наталки літрову банку щерт натоптану вінегретом, і теж виставила на стіл. «Ну що, гулять будемо?» – весело помолоділо, підморгнула баба. «Чого набичились молодь? Я вас тут зараз і посватаю. Дивіться!» – обернулась до господаря, яку я дівку привела. «Годі вам без пари жити та світом нудити, бо так і молодість минеться. Ну, де ваші чарки та виделки?» Чимо з ножа геть усе їсте? Хто з ножа їсть, той скаже не чоловік, а ви на такого не схожий. Наталка вдячно глянула на бабу Саньку, бо сама вона, здається, ніколи б не заговорила першу у цій хаті. Розворушений бабиною промовою господар кинувся і дістав з шафочки на стіні хліб, мілкі тарілочки, виделки, три геть різні чарчини. І нарешті здобувся на слово. Пробачте, у мене все по-простому. Та ви сідайте, сідайте, Ось же стільці. Світ перед Наталкою перевернувся в друге. Голос. Цей ні на який інший не схожий голос, вона знає кожен його відтінок і кожен перепад тембру. Вона безпомилково вирізнить його з-поміж мільйонів чоловічих голосів. Це він. Павло. Не може бути жодного сумніву. Тільки чого ж він такий, такий далекий, байдужий до неї, наче вони оце побачилися вперше в житті? Таємниця якась і загадка. Вона для нього ніхто, а власне навіть хто, А що? Новий об'єкт, подразник, поряд із тими, до яких давно призвичаєвся, а тепер ось мусить реагувати на ще один. Душа мала б розірватися від неможливості далі терпіти цей біль. Однак на подив Наталка відчула, як у неї вселяється спокій. Прояснюється в голові, і вона виповнюється здатністю умислити холодно, раціонально, не піддаючись емоційним нападам. І до неї прийшов підсвідомий здогад. Це справді Павло і тільки з підміненим нутром. Щось йому... Пороблено не тільки з душею, а передусім з пам'яттю, через те він і поводиться як чужий, тому й вона для нього ніщо. Вона впустила в себе цю думку, і враз усе відкрилося їй по-новому. Дивилася на Павла, розуміла його розгубленість і неприкаяність, жаліла його і забороняла собі це робити. Він не мусить здогадуватися про її жалощі. Ще не знала достеменно, що казатиме йому і що не казатиме, однак вірила у власне просвітління, прозріння, воно мало підказати їй кожен крок і кожне слово. До неї прийшла упевненість, імену страх, з яким жила, не признаючись нікому, останні два роки. Вона знайшла Павла, і це головне, найголовніше, і вона вже не дасть йому пропасти. Пригубившись чарки рази вдруге, баба Санька змовницьки підморгнула Наталці і зі старечим кректанням «пора мені не сідало, а ви тут погоменіть собі по-молодому», заставили їх у двох. Павло, видно з усього такого повороту не ждав, геть спантеличився, сидів незрушно і тільки бігав очима по хаті, не зважуючись хоч на мить спинитись поглядом на Наталці. Вона переждала хвилю його найбільшої розгубленості і не голосно, але виразно озвалася. Павле, він ніяк не зреагував, і вона повторила. Павле, це я кажу до тебе. Ти мене чуєш? Чую, тільки чого ви мене Павлом називаєте? Ти не Павло? А хто ж ти? Як тебе звати? А ви хто? Він підозріло глипнув з-під вій. «Я? На? Настя я, дочка баби Саньки!» На його збриженому лобі позначилася спроба трудного роздуму. Але Наталці здалося, що ті зусилля марні. Сказала, аби лиш він себе не мучив думками. «Негарно виходить, Пили по почарці, їли вареники, а досі незнайомі. Ти вже чув, як мене звати? Хоч запам'ятав?» «А чого ж? Настя? А тебе як?» Він підвівся за столу, підійшов до етажерки в кутку кімнати, висунув шухлядку розміром з невелику книжку